Bi.000 talauian sortua Biltagarbi Sindikataren helburua ondakinak itugian tipierarazzteko tresnak sortzea izan da. Eta ondotik hondakien ber valoritzatzeko filierak sortzea. Dominique Carrer Biltagarbiko zuzendaria. La, la priorite euh, du sendika aete de sa Constitución de mettre euh, en œuvre des installations de réduction a la sorte d dééchet et ensuite de développer des filières de valorisation. Reduktsioan, ce ki nuza amene Bimilata lauean, ondakin ekoizpena biztanleka eta urteka la laueuntaberoita mar kilokoa zen gaurigun, gauri iruantairorogoi kilo inguruan izan behar gira Desberdin batzuekin barnekaldean albidez, berreun kilo baino gutiago ondakin ekoizten da herri batzuetan, kostaldean aldiz, laueun kilo baino gehiago bainan udako turismoa ere kondotan hartu behar da Kisan superior a 400 kilo avec une augmentation de tonage de plus de 60 En, en, Mintaleko saioan, Gipuzkoaren aterabidea urbiletik begiratu dugu. Han, zerozabor politikaren aplikatzen ari baitira gerota gehiago, ondakinen erretzeko lantegi proietu haundiak estirela beharrezkoak frogatzeko. Imanola Spiroz, Gipuzkoako ondakin batzordeko lehen ordeak, emaitzak aipatu dizkigu. E, Gipuzkoan aurrok urtean batazbeste beste berreundairu eta bat kilo botazien zabortegia, hemen esan deu, irure unda irure goita mar, oza, eunkiloon gutxigo bataz beste aigea, e, zabortegia, botatzen gipuzkoan. Baina gipuzkoan barrenean, badaude mankonia deratzutan, irure unda berroita kilo botatzen nahi dienak, eta badaude beste batzuk eunkiloon azpitik botatzen nahi dienak. Eta jeste emadeu, maila bat badaude udal batzuk oita malau, oita magos kilo botatzen nahi dienak. Esaten nahi naiz, 6 mila, amar mila biztaneko udalak. Ez egun biztanleko e, ugalak. Nola lohtu duten olako apaltzea, ondakinen beresketa arautuz etxe guzietan. Hegi batzuetan, ondakinen beresketa etxean egitea obligazio bat bilakatu da. Ez da beti erresa izan onaktaraztea, baina nemeki-emeki, jendeak bat egindu politika horrekin, hainoa intsarraundi eta Gipuzkoako ondakin kontsortzioko lehen dakariak azpimarratu daukun bezala. Baina, ba, ba, ba, batean, aldaketa emantzenean, jendeak kezkak zalantzak eta aserreak ere bazitun. Aldatzen duzunean sistema bat, eta batez ere jendeak derrigortzen duzunean gauza kondo egitera, jendea serretu egiten da. Baino da, semaforo bat jartzen digutenean, trafiko seinaleak jartzaizkigutenean bezala, jendea serretu egiten da. Ba, Oitu adagolako nahi duena egitea eta nahi duena egiten duelako. Behin sistema frogatu ondoren jendeak oso konten dago. Etxetik oso gertu dauka, konturatzen zera orduan, Zenbat plastiko ateratzen duzu? Zenbat ontzi ateratzen duzun, Leno, edo egunetan, edozein zein urtetan ateratzen zentzaken, orain poltsa batean ateratzen dusunean, esatezu, astra hastean bitan eta poltsa goraino beteta ateratzen dut. Da horrek egiten duzen sentsibilizatza jendea. Jendeak ikusten duenean zer sortzen dugun, eta hori da oinarri oinarrizkoa. Martin Bizauta, Bilta Garbi sindnditako lehendakariak helburu berekin ari direla erantzun dauku. Mais moi je pense que nos objectifs sont les mêmes, Ensuite il y a des adaptations qui sont liées d'une part à la législation, d'autre part aussi peut-être à des, des approches culturelles différentes. Mais moi ce que j'entends, c'est que ce qu'ils font, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'il faut faire. Aldiz, ondakinen beresketa etxeetan derorrezkoa emaitea ez da chobera fixer des règles euh, oui mais euh, bon la contrainte euh, je pense que bon, culturellement on en est pas là Arawak finkatu bai baan obligatuez eza aer biddeatu alki ezpaikira izaiten alaldira diruaarren truk konpensazioak aljasianan entsatzenari diren bezala guk ere esperientziak eremanen ditugu Bien entendu euh, il y a euh, des filières de tri Ern berda Halere hobekuntza handia egin dugula gure eskualdean. badira hondakinak beisteko kutsak herri dena beresia da gero baoriizatua da eta ahalba da bertziklatua.kor emaitza hobeak lortu behar ditugu Esta dudarik Baina noartzen gira ere lehentasuna izan behar dela kontzientzietan hartu behar dugula erosketak egiteko komenmentoan ondakin gutia goren ekoizle bilakatu behar dugula produk de. Adibidez lau xagar, barketa polit bat Ererosteko ordez, Saski batean ezarririz, ondaki gutiago ekoizten dugula. Bil garbiinikata ez da pres beraz zero zabor politika egitaager inpostzeko aldiz sinesten du kontzientzia lanetan egitak bide eginen dutela eta ondaki kopurua oraino gehiago txipituko dugula.